Mese a cicáról, aki elindult megkeresni a télapót. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis cica, aki a barátaival az erdőben lakott. Nos, ez a kis cica egyszer csak elhatározta, hogy meglátogatja a télapót, ugyanis valami nagyon fontos dolgot szeretett volna neki mondani, még mielőtt eljön a karácsony este. Összepakolt a nagy útra, és addig-addig utazott, amíg oda nem ért az északi sarkra. Az északi sarkon azonban elveszettnek érezte magát, és nem tudta, hogy hová, merre induljon tovább. Tanástalanul állt áltott a hidegben, amikor egyszer csak megjelent egy hóbucka mögött egy, Fekete, fehér, fura kis lény. A cica közelebb lépett hozzá, és meglepődve látta, hogy egy picike pingvin kukolja őt a hó mögül. A pingvin barátságosan üdvözölte őt, és megkérdezte, hogy mi járatban van erre, ahol a badár sem jár. A cica elmondta, hogy a télapót keresi, mert egy fontos dolgot szeretne vele megbeszélni. Megkérdezte újdonsült kis barátját, tudna-e neki esetleg segíteni, hogy hol lakik a téllapó. A pingvin apró mosolyjal az arcán közölte, hogy hát igen, éppen itt lakik a közelben, és örül, hogy segíthet a cicának. Meg már úgyis régen járt arra pedig nagyon szereti a Mikulás utcáit, így szívesen elkíséri a cicust a küldetésén. Odafelé nagyon sokat beszélgetett a cica és a pingvin, így mire odaértek, már igazi jó barátokká váltak. A cica megkérte a pingvint, hogy tartson vele, és menjenek be együtt a kis Mikulás faluba amelynek közepén a nagy Mikulásgyár állt. Itt lakik ugyanis a télapó. A pingvin persze örömmel mondott ismét igent a cicának. A télapó egy nagy fallal kis faluban éldegélt, amelynek falai óriási csokis kexből épültek, ajtaja pedig mézes mázos nyalókából készült. Az utak, ami lépkedtek, szintén ízletes, rapogós édességből állt, és a falu minden egyes épülete finomabbnál finomabb édességből épült fel. Hát a cica alig akart hinni a szemének. Akár merre nézett, valami finomságot látott. Hol egy finom csokoládi oszlop. Hol egy édes marcipánkút, máshol pedig fánk, bódik és palacsinta hegyek sorakoztak egymás után. Távolabb egy kakaó folyón úszkáltak pillecukrok. Mellettük pedig fagyitölcsérben apró törpék és madók hajókáztak. Az édesség mezőt elhagyva Hamarosan oda is értek a Mikulás gyárhoz. Félve ugyan, de bekapogtak, és szépen lassan, illetelmesen beléptek az óriási kapud A télapú egy nagy terem végében üldögélt kényelmes foteljában, és felügyelte a madókat, akik előtte gyártósorokon készítették el a szebbnél szebb ajándékokat, amelyeket majd karácsony éjszakáján a télapó szállít ki a jó gyerekeknek. A cica közelebb lépett a télapóhoz, és félve megszólította. Máó, T télapó, ne haragudj, hogy zavarlak, de Én hosszú utat tettem meg idáig, hogy egy, egy óriási szívességet kérjek tőled, Oh, oh, oh, oh, kedves cica, örömmel fogadlak az otthonomban, hiszen alig szoktak látogatóim lenni. Na, no, mondtad, hát, mit szeretnél? Én, én egy, egy, egy óriási hibát követtem el. A levél, hát, amit küldtem neked... Benne a karácsonyi ajándék kívánságommal? szipogta félénken a cica? Ó, oh, oh, igen, igen, tudom. Megkaptam, és emlékszem is rá. No, cica, a, aki az erdőben lakik, egy dominókészletet szeretne vágta rá határozottan a télapó. Erre a cica lesütötte a szemét, és zavarodottan magyarázkodni kezdett. Pont ez az. Én nem dominót szerettem volna kérni, hanem legót. Csak sajnos eltévesztettem. Ne haragudj. – Ugyan már, hát semmi gond, még éppen időben szóltál. A télapú fellapozta óriási kívánságkönyvét, és gondosan átjavította a kis cica karácsonyi ajándék kívánságát. No, ígyni! Köszönöm, hogy eljöttetek! – Legyen békés és boldog karácsonyatok! hó oh, oh, oh, oh. Búcsúzott elvégül tőlük a télapó, majd egy-egy kis szatyor adott át nekik búcsúzóul. A hazafelé vezető úton boldogan meg is eszegették az ajándékokat, és megbeszélték, hogy a cica az estét a pingvinnél tölti.